A tolvaj. Kalitkában fekete varjat törzöl. Egész nap állsz előtte, és a nevét szajkózod abban reménykedve, hogy a madár végül megismétli az elhangzottakat. De a szótlanul és bután néz vissza rád. Telnek a napok, a hetek, tovább próbálkozol. És egyszer csak megszólal a madár. A saját nevét motyogja tisztán és érthetően. Szeretnéd megdicsérni, de valahányszor szóra nyitnád a szád, varjú károgás törelő a torkodból.